Hoofdstuk 50 21 februari 2017 Ek ervaar ek het weer die voortreflike stafie of griffel in my hand en dan weet ek jasso af met ons praat door sy pen en dat ek moet skryf en ek voel so lekker lig in my hart Elke keer wat ek geslaan voel lig jasso my net weer hoor en hoor op na die tyd en ek weet is nie ek self nie ek is te swak daarvoor ek kan nie uit my eie gat uitkom nie en ek weet is met elke mens so en dat alle eer en loof net aan die Ashoa behoort, net aan die Aweeshoa. En dit maak al dat my hart weer op niet blij, want dan val een groot rots van my rug af, of word my ook klein kruisie op my rug, een jimmelse swaard, en die door en kroentje op my kop, word my een prachtige jimmelse kroon. Die skryfstafie is alles waarna ek gesoek het, my jylle leven lang, dis alles waarna allmaal jylle leven lang soek dis die diepe inzicht in die liefde en weisheid van die mense Mensen besef net nie dat hulle na dit soek nie. En uit hierdie griffelheid skyn die mooiste, helderste, prachtigste licht, wat in en uit my hart skyn en te doen invlysteringe in my siel. Elke mens wat jasua se as woord aangeneem het en om so lief het, het een stafie in sy siel waarmee hy kan skryf. En ons plekke in die jemel met baie boeke, en elke mens het sy eie levensverhaal vanuit die jemelse oogpunt neergeskryf en ander mense kan het lees en alry drink en eet en amal leer iets van mekaar. Vader het al reeds begin met die wegraping, want amal wat Joshua lief het, stuig uit na hom toe en word na hom toe aangetrek en op geestelike vlak word hulle omhoog geneem en later sal het ook in die vlees gebeur. Joshua sê dat dinge eers in die geestelike sfeer ontknoop moet word so dat het ook in die vlees so kan word. Ek het verochend, dat is na die 21ste februari, ervaar hoe Yahshua ons gesie, ons volk geseen het op een vlak, soos wat ek het nog nooit geseen het nie. Ek het ons kinders en jy geseen, en het was soos die, die timelapse video's wat jy sien, hoe vinnig die plante ontkiem en groot word, of blommetjes wat oopgaan, soos asof ek het so geseen het, ons hele volk, en ek het kinders en mense van alle ouderdomme geseen groei, en ja, so wat met sy hande omhoog staan, en hulle so vinnig laat groei met sy liefde, wat uit sy hardheid gloei. En toe het ek ook nittige plante geseen, op precies die tyd, wat so oor nacht so vinnig groei, dat die mens die volgende dag al van die vruchte kan pluk En toe gaan het oor in een drijweplant, wat baie vinnig rankies in alle richtings maak, en blare uitstoot en ver uitgroei, En toe ten einde laaste druivekorrels, wat so groot word, soos het seker net in die land Kanaan kon gewees het, het hierdie plant voortgebring. En dit is een baie groot, groot liefdesiening vir my. Ek het ervaar hoe jasua ons so geweldig seen na die donkertijd van ons volkse naag. Dit is vir my fantasties om 'n instrument te wees, waar der jasua kan seen. En allemaal wat deel is van hierdie werk, aan die jimmelreik, sal deel wees van die oorblijfselt. Toe ek net olie wat vloei en vloei en vloei Dan gaan het oor in jening en allerhande kostbare dinge. Die Havishua tel ons op. Hy vat ons siele na die hoogste luchtstreek van hierdie aarde, waar net die mees etheriese, fijnste, heerlijke stoffe is, en van daar vat hy ons nog verder. Die mense soek ook altijd na uitweg om na ander planete toe te gaan, maar mens kan nie van hierdie aarde afkom nie, daar is die enigste manier om van hierdie aarde afweg te kom is dier die nou poorkie in die hart, as jy nie dier, gaan jy bly vir altyd hier vastgevangen, gekluisterd door forme, en die oomlik, as jy aan jasua denk, gaan jasiel hoog in die lig in, ook visies, na, na die hoogste lichtstreek, boon die uitspansel, waar die mooiste dinge is, soos wat jasua gesê het in die aarde en maan, die derde lichtstreek, die hoogste lichtstreek is, daar waar al die salige geeste is, daar waar hulle totaal en al in jasua's liefde is, hulle is al totaal en al etheries, en ons kan ook so hoog gaan, soos wat, soos wat ons liefde vir jasua is, dan vat hy ons so hoog in ons hart, dan gaan jou siel daarheen, terwijl jy nog met jou voete op aarde staan, dus ek om jy gelijktydig een engel en een mens is, en dan vader het het al vir my so oopgemaak, dat ek gelijktydig Vanaf die engel oogpind, het voel vir my vaak hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, op hierdie hoogste lichtstreek is, en gelijktydig op die aarde staan met my bene. En dit is net Jasua wat ons gehelp het om tot daar te gaan, dier sy woord. En vooral vir my was het die evangelie van Johannes, die tyd van Jasua sy lewe op aarde. Oer, het was my wonderlik om te lees wat Jasua gedoen het, hoe hy op aarde as een mens geloop het. Dit het my absoluut vrijgemaak. En dan sal ons lichaam ook net so syne opvaar wanneer die tyd reg is en as ons reg is. Maar ons sal eers reg wees as ons alles laat vaar het, want alles wat ons dan vasthoud wat nie van vader is nie, hou jou op die grond. En dan kan my nie nie hieldamal in die gees omhoog stuig nie. Elke ding van hierdie aarde moet die mens laat gaan, materiële dinge en strijd, vergifnis en sien, as aandrijvingsmiddels, om vinniger hoer te stuig, dan veg jy met jou vijande van boe af, waar hulle jou nie kan bykom nie, en hulle kan nie byhoud nie, en later sal jy soos misoplos in nederigheid, en onder hulle voete ingaan, en hulle sal vernietig word, en dit weet ek, want lang gelede, het jy asoe my laat sien, hoe ek omring was, dier skare swartes, rechtig, ek was, ek was een klein kringieke in die middel om my, waar, al het so'n kring om my getrek en ek het daar gestaan en ek het gesien ek vecht met die swaard. En toe die volgende oomlik, toe tel jou so my net op en ek veg ek spring soos in die lug en ek is hier boelik op en ek vecht met hulle hier van boof en ek geniet het gaten uit. Verskrikkelijk lekker, want ek, ek het alles, ek kan alles doen. En die volgende oomlik, toe besef ek, ek kan nog beter veg Die volgende oomlik toe, gaan ek af onder hulle voete in, en ek los soos mis op, dit was ook in 2007, of begin 2008, wat ek dit gesien het hierdie, en toe ek soos mis oplos onder hulle voete, toe is hulle amal skielik weg, en skielik staan ek daar, op hy plek, en is net grasgroen, heerlik mooi om my, en daar is nie iemand, daar niks meer vijanden nie, en toe weet ek, dat jy as soe al wil hee, ek moet een geestelike ruipheid bereik, en vandaan kan ek sê, dat ek weet, dat die geest, die mistigheid, om onder hulle voete in te gaan, dit te doen met nederigheid en dankbaarheid, en ek weet, dat as ons volk, daai mate, van die specifieke niete, nederigheid en dankbaarheid, gaan vind, dan is ons onder ammelse voete, en hulle kan nie stand hou nie, hulle kan nie boop die nederigheid staan nie, omdat hulle self hoog moet is, en dit vernietig hulle net, dit, is hoe ons ons land gaan red met nederigheid en liefde en dankbaarheid en oor vader is baie baie kostbaar vir my, dit is een baie groot wapen en dit is een baie krachtige wapen en dit is moeilik om dit in die hande te kry dit is moeilik om dit te hee, ons is net mense, ons voel is om baie kwaad te word en maar die nederigheid en die dankbaarheid en oor jassoa nederigheid en oor hom, en nederigheid en dankbaarheid en oor hom, men ek. Uit ons volksa hart het ‘n kracht voortgekom, wat niemand gaan kan keer nie. Ons sien aanhoudend wonderwerke om ons, soos die vier wat net brand, tot waar het moed brand, tot recht voor mense sy ekke, tot, en dan tot recht voor een houthuis, en dan keer vader die brand. So, so fantasties vir my, So gebeur het landsweid en in elke situasie en oor ons is Jasua in beheer. Een dag toe ek hartseer na hom toe gegaan het oor die plaasmoorde, het Jasua baie sacht vir my gesê, my skape herken my stem. Ek het vir Jasua in die nacht ook gesê, en ek het hom gevoel as herder met die staf, en toe sê hy vir my met ietsie so speciaals en sacht in sy stem, kom kyk jy so, toe leed daar die mooiste sachste spier wit lammiekie by sy voete, en jaswa het my skaars geroep, toes ek by die lammiekie, en toes die lammiekie al in my arms, en die lammiekie is myne, die lammiekie is hy wie jaswa is, hy het vir my hom gegee, hy het homself vir my gegee as 'n hanslam en ek het al handslammerkies gehad in my lewe, ek is baie lieve handslammerkie, maar hierdie lammiekie, geen lammiekie op aarde, is hy waard nie, Ek het al my lammers opgegeven, jasua, en ek het die mooiste, mooiste lam gekry ooit. En, toe staan ek, saam met jasua, op a baie hoë berg, en hierdie lammieke is nog steeds in my arms, en hy is myne, vereevig. Dis jasua wat in my hande is, dis is so kostbaar vir my, dis is so sag, so wonderlik. Toe staan ons op hierdie hoë berg, en alles is soveel veel en mooier as voor en uit jasua uitkom een liggestrol, uit sy kleer uit, uit die lammekie, uit my uit, uit die berg wat so sacht soos een volk is, en hy sê vir my sonder woorde, hoe mens jou meest kostbaaste lam moet offer vir hom, soos hy vir ons geoffer is. Hy sê, as jy een volmaakte lam is het goed, maar as jy jou handslam is die offer soveel meer waard vir die hart van Yahweh, vir die geluk van Yahweh. Want hy is die handslam, die oogappel, wat sy offer dan soveel groter maak as ons besef, as ons dink dat jasua was nie net een gewone lammetje nie, hy was een hanslam, mens is so lief vir jou hanslam. Maar hy sê ook vir my dat, so het ons volk ook offers gemaak en ons kostbare hanslammerkies, wat nie dier jasua vergeet is nie, maar soveel te meer by jasua sy voet alay, baie van die mense wat vermoord is, is kostbare hanslammerkies, sê jasua vir my, En toe troos in my geweldig ook oor die plaasmoorde, oor die mense wat op sy skoot is en mense wat by hom is, prachtige handslammerkies. Hy wat ons hanslam is, verstaan alles. En toe gee hy vir my wijn om te drink, wat voel of dit baie vinnig dier my gestel syes. En ons hou nachtmal op sy berg met fijn brood, wat al hoe groter en groter word, hoe meer ons daarvan eet.